Heki alla jätab ja ei jalada välja, sõdeb mulle kuuma nalja, panen südame põksuma. Seal siin ootsin tundin, eli nagu mõni armud karja penis, ma kuulsin ühte heli, mis pani vereks kiihama. Seal siin ootsin tunni, eli nagu mõni armud karja penis, ma kuulsin ühte heli, mis pani vereksegi kiihama. Olla vakka, ainukel keel ma aitan takka, siis sina jõuad üles lakka, minu heiteni pehkmeni. Tule minu juurde tekki alla, jätta pea ja jalaga välja, see mulle kuuma ja sinule külma judi Tule minu juurde tekki alla, jätta ka pea ja jalaga välja, see mulle kuuma ja sinule kuulma judi naid.